Apo mwanzo mungu waizumbambingu na nchi. Na ayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza ilikuwa juhu ya uswa gili nubia maji. Roho ya mungu ilikatulia juhu ya uswa maji. Mungu wakasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu hakayona nuru ya kuwa ninjema. Mungu hakatenga nuru na giza. Mungu hakatenga nuru na giza. tia m a カイタノー・ウン・チャーナ g ik、uh ja. ma e maji na maji. m u n g ギヨ a k a ワ・ i p a n y a a n g モデ a k a y a t e n g ナ・リュウエ・アングアカティカテ u ya a n g ヤテングアカイタニア・アンガアカイ i ニア・ヨ・ジュウヤ・アンガナ・エレマジャ・ヨ・チニア・ア g u イカワ・ヒビオモングアカイタ・リ g a m ガン・ビ g u Ikawajioni, ikawasubuhi, fiku ya pili Mungu wakasema Maji ya liochini ya mbingu na ya kusanyike mahali pamoja Ilipakavu ponikane Ikawahivyo Mungu akapaita pale pakavu nchi Na makusanyo ya maji ya kaya ita bahari Mungu akawana ya kuwa ni viema Mungu wakasema Nchi na itoe majani Mche utaombegu Na mtu wa matunda Uzao matunda kwa jinsi yake Amba ombegu zake Zimu undani yake juu ya nchi Ikawahivyo Nchi ikatua majani Mche utoaombegu Kwa jinsi yake Na mtu uzao matunda Amba ombegu zake Zimu undani yake Kwa jinsi yake Mungu akawane yakuwa nivema Ikawajioni Ikawa subuhi siku ya tatu. Mungu wakasema na iwe mianga katika angala mbingu ili itenge kati ya mchano na usiku. Nayo, iwe ndio daliri na majira na siku na miaka. Tena, iwe ndio mianga katika angala mbingu itie nuru ujiwe ya nchi. Ikawa hivyo, Mungu akafanya mianga miwiri mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana. なお lemdogo utawaleusiku akafanya nanyota pia mungu a ka k a、uh、i w e k a akateka angalambingu ije nuru j u y a n j i na kutawalamchana nausiku na kutenga nuru nagisa mungu akaone akuani viema i kawajioni i kawasubuhi sikuyane mungu akasema maji naiajawe kawingi na kitu kien dacho c h e n y a w a i なんでげわ ruke, j u y a n c h i Karika Angalambingu, Mungu, Akambanyangumiwa u Kubwa, Nakila k i u m、um、b e c h i n、e、y o w a e Kien Dacho, Ambacho, m, m, m, ke, m a j i a Rijawa n a y u Kawingi, k w a j i n s i z a o Nakilandege, ya r u k a e k w a j i n s i y a k e Mungu, a k a o n a y a Kuanivema, Mungu, Akavibariki, Akisema, Zainim, k o n g e z e k e Mukaya Jazem, a j i a Baharini, ndege na wazidi katika nchi, ikawa jioni, ikawa subuhi siku ya tano. Mungu wakasema, nchi na izaye kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wakufugwa, nacho kitamba acho, na wanyama wamwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo, mungu akafanya mnyama wamwitu kwa jinsi zake, na mnyama wakufugwa kwa jinsi zake. なきらきっときてんばあちょいゆいんちいこじんしやけ。もんぐーあかおねやこわにていま。もんぐーあかせま。なとんふ anyamtu kwamfano えと。わしゅらえと。わかたわれさまきわばあれに。なんでげわんがに。なわに e ま。なんちよてぴや。なきらきにゃくたんばあちょいゆいんち。もんぐーあかおんばんと k b a、uh、m, m, m, m f u, a u, ini, ani, ama, n もんファノア・モングア・リムウンバ・モナ・モメ・ナ・モナ・ムケ・アリウア・ウンバ・モングア・カワ・バレキア・モングア・カワ・アンビア・ザ・エニ・ム・コンゲ・ゼケ・ム・ケイジャ・ゼンチ・ナ・キュイ・シャ・ム・カタワレ・サ・マーキュア・バーレニ・ナ・デゲ・ワ・アンガニ・ナ・キラ・キ i ウンベ・ジ・ニョ・ワイ・キ・エン・ダチョ・ジュウ・ヤンチ・モングア・カ・セマ Tazama nimewapa kila mche utuwa ombegu lio juu ya uso wa nchi yote pia. Na kila mti ambao matunda yake ya na mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula chakila mnyama wa nchi. Na chakila ndege wa angani. Na chakila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uai. Majani yote ya miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. m u n g はこ a k anya, ioni,、uh、i, a ち n a kila k i 生産者の生産者 k i f a n y a na 生 a z a m a n の生 h 者の生産者の a 産者